Сторінка восьма «Гаразд, я зраджу тобі одну таємницю», – сказав гном і почав свою розповідь. «Далеко в лісі, де не ступала нога жодного мисливця, стоїть майстерня. В ній з давніх давен мешкаємо ми, гноми, нас багато». Спочатку ми займалися лише тим, що приносили дітям солодкі сни Допомагали бабусям змотувати нитки у великі клубки А дорослим час від часу підкладали під подушку їхні загублені в дитинстві іграшки Того року стояла довга і люта зима Майстерню засипало снігом І нам було важко виборситися з неї, аби взятися до нашої щоденної роботи ми мерзлий нудьгували, гріючись біля каміну та закреслюючи числа на календарі. Проте зима не поступалася. Тоді найсміливіший з нас і найстарший гном висунув носа на вулицю, аби подивитись, що коїться в світі. Невже по всіх усюдах триває зима? І він вирушив у дорогу. Ми всі дуже хвилювалися за нього. Чи не замете його снігом? Чи не знесе вітром, адже ми такі слабкі й маленькі. Старшого гнома не було аж два тижні.